Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Nakon zahvala uzvišenom Allah subhanahu wa ta'ala i salavatna pa sanika salallahu alaihi wa selama Zahvaljujem Allah koji nam je omogućio da se okupimo radi njega subhanahu wa ta'ala i molim da uzvišenom da nam očisti naše namjere i da ovo druženje upiše u knjigu naših dobrih dijela i da ovo bude dokaz za nas nasudnjeg dana, ne protiv nas Amin, abad svako druženje i svako sjelo u ima Allaha je nešto što nedanačno sježava srce mu'mina i ono što meni lično predstavlja zadovoljstvo jeste družiti se sa braćom sjeliti pogotovo ako je to radi nečega jel? to ćemo imati korist jako da i na sudnjem danu Radi napominjanja, često puta kažem radi napominjanja od nekih propisa Islama. Jer <kuh> imam običaj kazat, puno smo mi pričali, puno smo čuli. Ali negdje nešto drugo fali. Zato ja uvijek kaže mi Kur'an nas napominji. Vadaqir fe inna vikra, tam fal mu ti napomeni. Ovdje nije rečeno podući, napomeni. Jer mi smo kroz predavanja, čitanja čuli što što je islamu, ali čovjek je insan i nazvan insanom zato što zaboravlja. Sama tema predavanja je nešto običajno. Mi smo vjerovatno imali svi priliku često puta da čujemo nešto, jel? Onaj neka predavanja sa Medicinskim naslovima ja ovaj Međutim Naslov sam nije toliko obitan I ja ne želim večeras govoriti Klasično onako kako su mi naučili govorit Pričati, slušati O islamu jel. Nama su poznate te teme Mi znamo šta je jezik I gdje jezik može vjernika da odvede I kakve posljedice Sve jezik može da napravi Rane nekad koji su teže od rana koji možda jedan oštar predmet može ostaviti na tijelu. To su rane koje nekad teško zacijeli nakon protekli, provedenih godina života. Znamo da se radi o gibetvinem imetu. Znamo da se radi o vrijeđanju, o omalovažavanju. Čuli smo i kuranski ajete <kuh> sura, jel huđorat, je nam uzvišen i zabranjuje, vola jakta babi kumbada, da ne gibete, jel, ne ogovaramo jedni drugi. pa pored je jelom mesa, jel, brata muslimana, znamo da je Buhara i muslim, rahmetullahi alaihima, zabilježili predaju koja Allah, sanih sallallahu alaihi wa sallame, kaže da neću džene tuć ne mam onaj koji običava prenositi tuđi riječ, jel, Znamo da svi islamski učenjaci na osnovu hadisa Allahoposanika s.a.v. napomenuli šta je gibet. I jasno Allahoposanika s.a.v. kaže da je gibet da spomeniš brata muslimana u njegovom osustvu po onome što ne bi volio da se spominji. Nemimet je prenošenje tuđe govora s ciljem da se napravi Fesad, odnosno jelu da se pokvare međuduski odnosi itd. Sve su to davno nama poznate rečene stvari. Dosta su mi imali prilike da čujemo ajet, hadisa lauposa nika salololol da čujemo prenosi Buharija, prenosi muslim, kaže šejh u islamu ta imija, kaže Buharija, rahmatullahi, kaže imame buhanife, rahmatullahi, naslušali smo Međutim, i dalje ostaju problemi, braće i seste. Gledajući praktični život naš, imam osjećaj da mi trebamo početi od šehadeta. Imam osjećaj da trebamo početi govoriti o šehadetu. Šta znači šehadet? Koji su šatovi šehadeta? Pa govorit, napominat govor imnum Nebeha, gdje kaže, jel da šehadet, primjer ključa, kad su ga pitali, za mi je šehadet ključ, je ne, jest, kaže, al svaki ključ ima svoje zupce, Ne možeš ti svakim ključom bilo koju bravu. a e, ti zubci su šartali, pa kaže me habbe, ljubav, imtijal, pokornost, jel, jakaj inubjeđenost i tako dalje. Međutim, u praktičnom životu nas, kad kažem praktičnom životu nas, počinjem od prvog sebe, braća, pa onda nadalje. Fali ti stvari. Kur'an nije objašnjen kao forma samo da stoji zapisano a lav poslanih savlava selem nije izrakao hiljade svojih hadisa da bi se samo oni zabilježili da bi učenjaci poput imamama Buharije i Muslima i sličnih njima rahmetullahi alel -al jami' hodali posvjetili i bilježili prikukali ostavili su nam da mi potom živimo Ja češto puta imam običaj reći znanje i poput ću prije, poput mosta. Most se ne pravi onako u bezvezi da bi bio mostu, nego se pravi da bi se prešlo sa jedne strane na drugu. Mi učimo znanje da bi mogli doći do praktičnog dijela. A samo znanje kao znanje nije cilj, ni objave, ni bilo koji noge koji se izučava. Zato su mnogi islamski učenjaci kritikovali filozofiju, zato što je to nauka koja malo teme nema bukvalno rečeno praktičnog dijela, korisnog. Pričaš, pričaš, pričaš, na kraju, ono kad dođe do kraja, kaže et, sumnja o sve, pa onda počne sumnjati li i on sam postoji. a do kakvog su završa, recimo dolazi do filozofiju. Nauku izučavamo da bi nam praktični dio mehaničar izučava mehaniku da bi znao sutra da popravi auto električar za sutra može da sprovede struju, da popravi uređaj i tako dalje mi učimo islam da bi znali kako ćemo postupiti kao muslimani zašto kažu islamsko učenjaci bolje je da musliman pročita jedan ajet pa zastani na njemu pa promisli pa ga nauči Pa ga sprovede u život nego da pročita desetine stranice onako, ne razmišljajući o čemu one govori. Mnogi islamsku čenjaci, mnogi, mnogi od naših sebe Fosalija, poput Ebu Bekra, poput Omera Radjalanu, prvi generacija, znali bi klanjat noćni namaz, da vi znate da namaz nije dvije, dvije ni pet minuta, da bi znali provest klanjat noćni namaz sa jednim kuranskim ajetom. je li taj ajt posjećao na nešto. Budi u njima osjećaj veličini uzvišenog Allaha, sudnjih dana, kabura, polaganja računa i tako da. Kažem iz ovog razloga, braćo, što svi mi živimo u jednom vremenu gdje stvarno Islam izdana u dan postaje, kako kaže poslanih s.a.v. Žeravica, koju ni da je čovjek drži ni da je baci držati je teško ako je baciš izgubi di gdje ćeš na sunji da i onda o svemu tome mi sami sebi još zagločavamo život baš ovim stvarima o kojim želim da napomenem i sebe i vas jer one jer one i tekako imaju loše posljednice na same nas a kroz primjere ćete vidjeti da svi mi proživljavamo slične stvari jedan vrlo mali postatak muslimana ovde u Bosni obolja 5 vakata kad dođite u jednu čašiju i vidite na namazu par ljudi Nije rijetkost da ti isti ljudi koji danas možda po pet puta ili po dva, tri puta shodno jel mogućnostima, stanu zajedno isti i sad a nisu jedan drugog zijarat ili mjesecima. Šta je razlog? Pa on je zamerio sebe, ovaj nešto onjem rekao negdje i gotovo. Odnosi su poremećeni. Potom dajemo sebi za slobodu, da ulazimo u intime muslimana, da čačkamo po njihovim životima bez potrebi. Mi smo shvatili obavezu naređivanja dobra, da ti mora da tebi neko mora polaga račun za sve ono što uradi i što kaže. I da ti imaš pravo da čačkaš ponekom i u njegovom životu šta god hoćeš. Da ti dođeš do ekira i da on nije pogriješio ne znajući da je Allah uposani sallallahu aljev veselema zabranio da se čačkaju intimne stvari smana. I kaže, ko bude slijedio, pratio te stvari. U hadisu se spominje izraz avrat. Avret, mi znamo da je avret nešto stigno. Isti izraz, avrat Znači nešto što čovjek krije od ostalog svijeta, nešto što je njegovo posebno, u njegovo u okviru njegove kuće. Kaže, ko bude čačko po takvim stvarima, Allah će tu učinit njemu, pa će ga osramotit, <tuh> makar u njegovoj kući. Doživećeš sramotu, pa makar i u svojoj kući. Tu ne nemogući. U tijestu puta kažemo, zar je mu što je moguće? Allah te može osramotit u, tvojo, u tvojoj kući, u tvojoj postavi. Ovo nama ne treba. Danas kad jedinstvo muslimana je jedan prioritet, braća, mi moram otim tim stvarima jednom početi razmišljati. Jednom razgovarati o islamu, ja znam reći i djeci, jedan plus jedan jednako dva, ostavi sad, kažeš i uslam. Deda, mi govorimo prostim jezikom. Primjerom šljiva jabuka, što nam je jasno. Gde da jednom u islamu kažemo jasnim jezikom i da ga razumimo onako kako treba. Nema nama koristi bolan sjedit i učit govor šeju u islama i ostale vreme ako, ako tu u našem životu neće imat koristi. Imamo mi ajeta i hadisa gde da onima razmislimo. Gde da u život provedemo bolan. Što nama treba da mi, pored toga što nam drugi i ja su za vratom, trebamo još mi jedan drugom zagoćati život? Ja vam to treba danas? Kad je musliman volane zvijeće na svakom koraku, otimaju ti din ako hoćeš posao. Vi znate, čitate, slušate vraće koji su cjenilani na posu na mazu, da ne obavljaju na mazu. Muslimankama koji su cjenjivani da skinu hijab. Gdje na svakom koraku prvo što ti otima, otimati din? E onda još i mi jednom drugom trebamo zagočešnjivati. Što nam to treba? Što ne razmišljamo jednom, musliman je bolan okvir Islama i širok bolan. Ulaze i veliki griješnici u Po našem stavu. Ono kojeg mi znamo, ehli su ne od Ljudi koji čine velike grije su u okviru islama gova. Sve do ga ne ohavali. Ako je u okviru islama, on je tvoj i moj brat musliman. Pomozimo mu da se otorasi toga. Nemojim ga djel štih urat više uvaka. Danas ljuda malo fali što kaže vrijeme, iskušenja, fitneta taj svičnih stvari nemoj, moj, brate, nemoj što kažu, ja u krajišnici Bog vam dao nemoj te dozvoli da tvoja kuća bude bolan obaveštajna, služba života muslimana da u tvojoj kući počinju fesar da ti interesuje se kako ko živi sa svojom ženom šta on radi, kud hoda I sjećam se, ako nema potrebe, ako ima, ako vidiš grešku, ima način kako se to rješava. Imaju adabi neki islamski kako ćeš upozoriti zana. Nećeš pričat oko onjem, nego uzmeš bolan brate te da ja pijem četiri oka. Ja će ti reći, brati, sman ostaniš moj brat, ja te volim radi la što padaš sa lavom, sjediš. Ja će ti reći, ti primati, ne primati to i tvoj problem. Ja sam skinuo svoj svoju oblaču. Druga stvar. Grešku koju isto tako pravimo. Mi smo istavno nas je naučili da trebamo biti dobri prema svojim, svojim poročan, svojoj ženi, svojoj djeci i tako deli. I šta su mi shvatili obavezu? Jel, shvatili smo ali poza nikad selem, svaki od vas je pastir, svaki će biti odgovoran za svoje stado. Na hrani, na buci, da ima gdje spati spavati, ala imane. Ja skinu svoju obavezu. ne, ne, ne, ne. ne, ne. Nisi ti skino obraz. Odgovaraćeš ti i za druge stvari za nje. To jest problem danas što su roditelji shvatili odvoje djeci tako. On misli da treba ima djete i to dijete da ne bude gladno, želim da mu nije zima. I gotovo, on da ga pusti nek radi i škola i ulice koga doći stani. Ne, ne, ne, ne. Tvoje je mane da ga odgajas. I tvoje je mane i da odgajaš svoju čeljat Jer pastir Nije samo da dovede svoje ovce na njivu, pa jete vi. Hoće li vas neko otiti? Hoće li uo, doći, vuk? Ne interesuje me. Ne, ne, ne, Nego da isti broj odvedeš i vratiš. To je tvoja obaveza. E tako je ovdje. Pa mi dobri, mi dobri na, nadovoljavamo sve. Ove stančić, kupi kupiš jednu, jednu mašinu, drugu mašinu, treću mašinu i onda pusti. Ona. Pa, pa, pa, pa, pa. Redom. I ja nego tu, nego ona to sad tebe prepričava i ti slušaš, i bratis. Bratis, to amstasilo. Umjesto da u startu zaustaviš tu stvari da daš to znanja. Nije dobro i nije dobro činstvo prema porodici i prema ženi pusti da radi što hoće i unosi fesag među muslimane. To nije dobročinstvo. Ti ćeš ima tu u tome i ja i ti. Jer mi smo napravili previše slobodnog vremena. Nima Da bi kasnije danas, telefon jedan, telefon drugi, internet, cak, cak, cak, informacije kruže. Ja dođem kući, žena već ima tri informacije, vidla me jedna sestra ovde, vidla druga ovde, vidla me treća ovde. Koda su obavrštani službe? Ja nisu došao, izašao par sati i poslom kući, već tri informacije došao gdje su mene vidjeli. Pa šta te žene radi, čovječe? Šta radi one? Kud hoda i čime se bavi, volam? Ni obštini, njihov interes bolan kod ja da da me vidi u haramu ima znači. Vodiš prigo onako na ne trebaš vodi prigo. A to je samo kažem vrijeme kad smo mi napravili previše slobodna vremena. Umjesto da ga iskoristimo u hajet. Da proučimo koju sahifu Kur'ana. Proučimo koji Hadis. Pročitamo nešto pametno. Ja kažem u najmanju ruku, ja znam, ženi nije dosadno u kućinom. Ali gdje napravi sebi plan? Oduzi odu arek nekom s bolan. Odu mu reći Hadis 1, bolan. Odu sad vremena imam za cilj da mu napomine Hadis i odu kući. Što mora bit bolan, da se zna šta se dešava u toj okolini. Nebude tvoj cilj zjareka Hadis da sve da razmišlja i tako. A bilo bi ih puno više. Ne mogu ja ići bolan u domicu sjeti sa njom i ja ju islamu. To je tvoje. Uzmi sebi za ciju zbog tala, ti dao nijeme, te bolan, šučurajte, spihaj po vas dan. Diju radi nešto za taj islam. Odgoj sebe ako ti budeš odgojeno, bit će i tvoje dijete odgojeno. Halo. Znate slučaje kad ješao čovjek islamsku učinjaku pa kaže, evo dobio sam dijete, daj mi sad reci kako da ja te u dijete odgojjam. Kaže on, ti si moj prijatelj zakasni na 20 godin. S tebosti dođi zapravo teb, kažem, kažem se ti odgojiti. Pa onda da ti znaš odgojati svoje djete. Je ti, Marko, ako nemaš u džepu, ne muši nikom po sud. I ti možeš dat sadake. tako, i odgoj ako ga nemaš, ne možeš ti odgojiti nekog drugog. Što ljudi pravi nekakve... E, radove, ispite, doktorate ono jednostavno savršavate da ti budi što više sposobni u svom radu. Zašto imaju više, srednji, više fakulteti i šta ja znam nije to džaba, nije to naprelo ta red ta redosti nekako. Jednostavno napredujiš. Jer ti što veću funkciju sve će više ljudi oko tebe. Moraš ti biti sposoban da vodiš ti srednji. <coughs> Zato kažem braćo i sestri. Ne želim, i zasitio sam se govora, klasičnog govora, tak, tak, tak, tak, tak, objašnjenja. deda da malo spustimo se na zemlju, da vidimo gdje smo. Gde da malo razmislimo, Bola. Pa mi smo ljudi muslimani. Što zagočavamo sebi život? Pa Bola nismo mi svjesni da je gibet veliki gri. Vidimo nama zapne kad neko spomeni psuku, nešto usputno, nešto bezveznije. Nama to smeta, joj. A ne smijetati, ne zapnijeti za oho, zapnijeti za oho, kad neko čini veliki grije. Rijetko si je... Danas sam imao priliku da u jednom mjestu čujem brata koji je istin. I sam nećući je zbog ibe. To nisam čuo, ne znam, nisam nikad čuo ovdje studi. Došao mu čovjek uz i počeo bub bub, muslimankama, ovim, oni tam. Nemoj bolan, on idare, ja, kup se i napun izmijek. Taka, tu ja kažem, ja ne se sam nikak čuo više takav taka slučaj. Da je čovjek tako postupio, da je musliman tako postupio. Nećeš da, pošto ješ njih zaslušan, njih za, za, za skanješ to grija, Hvala, ali ja s tobom ne mogu sjetiti. Ovo je moje, da je tvoje ja bi izašlo, pošto je moje izađi sti. Zašto ne razmišljamo o tim stvarima? Daj da malo pokušamo korigovati neki stvar. Te otvori bolan ta prsa koja imaš ti. Ako Allah taj koji je može oprostiti čovjeku koji griješi prema njemu. Čini kufr. Cijelog života je Allah mu te delbu na samr. Što ja i ti ne možemo oprostiti? Što ja i ti ne bi mogli oprostiti nekom? Što ja i ti ne bi mogli halaliti? Što je to problem? Din naš, izvam naš, pa se ugriješio nas, nije boli. Ugriješio se Allaha, ako i on sposoban, subhanova teala, da oprostim, što mi ne bi bilo sposobni da oprostimo? Čuj. Ako su i bolji od nas molio praštati, pa što mi ne bi? Ebu Bek, radi Allaha. Ebu Bek, dovoljno da samo ja kažem, mene više taj menas, i da Allah mi spominam. Allaha mi vam kaže, više me sti spomnjata i mene. Ebu Bekra, Omera i sl. Imam osjećaj da ne znam. Ne, ne, ne znam, kad, kad spominim njih i zamislim njih kako su oni bili muslimani, Allahovi, robovi sebe, stiž me reći. Ebu Bekra, našli ga jednom drži se za svoj jezik plači čovjek se pretogboi se boji se boji se za svoju ženu a mi hođamo zemljom toko ubeđeni da smo ženetu je ko da nam je neko to tvrdio mu rudar je rekao e eh, frijatudu ti si 100% dume ti mo šta, šta hoćeš šta bi bilo da se nama desilo ko što, ko što se desilo onim jel na bedru pa kad je posanim se on se njima je alla prosti Pa kad je Osmanu, neće Osmanu škoditi. Poslije danas bilo šta da urati. Šta bi mi onda razli? Da nama dođu i poslije oni kaže, e, poslije danas tebi ništa neće naškoditi. Ne udubilo. Bez griž. Ko što slušam neki dan na dnevniku, Hrvat, jedan poličar iz Hrvatski, ga tako da neki kad post imaju odričanje neka, no kad ja nemam potrebu zatim kad ja sam svijetljica. Evo Tako umišljenje osebi imat. Laha u Laha. Zato kažem, baći sestri, cilj mi je jedan. Deda, malo sjedimo sami sa sobom. Deda, porazmislimo. Daj da mi ne budemo izvor bolan. Nima hajra ondje gdje se vriđaju muslimani. Ja vam kažem, Allah, nima hajra gdje se vriđaju u žalaju muslimani. Poslanih srednja kaže da je čast I sveto smo veća svetosti Kade. Sveto smo Simana, veća svet. Da neko dođe samo da otkine ona vrtaške abi, pa bi bio strel pobu zato. Ama pola, sito smo je veća od te abi. Te malo da stvari stavimo što kaže na ta, da malo im izvagamo, da malo razmislim. Što bi ja sebi dozvolio? Ja sam Muslimara djala. I ja ne vrijeđam muslimane radi Allah, on ako vrijeđa, on će nositi bolan odgovornost na sunnijem danu, nećeš ti, ter će biti još bolji, ti ćeš moć natovariti za svoje vređa. evo i ti, Ja te ne vrijeđam, čuvam svog djezik radi Allah, isto ako što radi Allah, ustanem ujutru kad mi je teško ustati, kad bi volio spavat, nek, nek što kaže, sto maraka uzeti. Ali radijalav ostane, pa gdje budi radijalast, nemam da se odretniš tih stvari. Gdje budi sposoban da malo, da, da, da oprostiš muslimanu, da, da, da, da jednostavno o njemu pričaš dobro, gdje da budemo barem blizu ashaba koji su po 70 razloga nalazili da oprosti muslimanu, da mu nađe objašnjenje zašto je to uradio. danas djel citnica neka odmah su ljudi spremi da te osudim. Danas je problem što kaže ovaj mnogo situacija danas imaj bože da te neko vidi da si možda uzuo emanet porodici brata muslimana koji ih su ili protjerali ili udovica ili da si uzuo emanet samo da vodiš brigu o njima da je te neko vidi da si dao toj sesti na ulici 100 maraka od majke reko ima to nije to čista posla Bože sačuvaj, pa zar smo do tog stepena došli. Danas je braći od teško čini dobročinjstva. Allah mis, ti čovjeka, jednostavno boji se. Izmislit će ljudi neku priču. Samo nek si spomenuo hajirli, da je neko hajirli, odmah poveže nešto nije tu. Nešto tu neštima. Odmah na osnovu toga osuđiješ insana, osuđiješ muslimana bolan. Lažeš, potvaraš ga. Bolan mi znamo kad je došao Ashaav da prizna bolan poslaniku, da mu prizna zinao, poslanik ga vraća jedno, pa vraća ga drugi puta. Nalazi mu, pita ga. Možda si možda i to, to uradio pa se učinilo, možda si ovo pokušava da, da mu nađe opravdanje da nije to. Dok on nije vidio da je on ostao, hoću da budem proveden širijat namo negotovo. Revoladio sam tako i tako i tako i tako. Ne da je puže da neko vidi kod nas I da tako neko neko... Allah, Odmah bi bilo džene Zato kažem Braće i seste Nemojmo više plovit Niti u oblacima Pa misli da smo bezgriješni I da smo uvijek bolji od drugih I nemojmo misliti neke stvari da nisu bitne. Bitne su i kako bitne. Te da ponavljamo Islama šehaareta. Kaže, gdje je o šehaareta u svom životu? Jesam li ja u istinu isljeni i pripadni šehaareta? Je ja ove šakove šehaareta sprovedim u svom životu? Jesam ja baš na tome? Treba ispitaj se. Ustavi sebi bolam test. Vrijeđam li ja? Je moja kuća mjesto gdje se priča lijepo musliman malo lije ružno? Ako se priča ružno nešto nije dobro bolno. Ne će biti greške tačno u potiku ovonog govora. Ne mogu dozvoliti Bojan da odat za izlazimo ovaj belaj i i problem muslimana iz svoje kuće. Sakriji. Pogotovo kažemo obratite pazite na poroč, obratite pažnje na drugu stranu društva. Na žene. Ne mogu dozvoliti Bojan Problem je. Ja čiste put svimi dođem tako takvu stavaciju. zjarak je brata. Ženi se ne sviđa. Zakačila se njegovom ženom. I tako jednom, tako drugom odmrjeni. Što god ti imaš, braći dvojicu moš otići. A ti ko brać da žena dođe, dođe sa njom negdje na sijelu. A zašto to dozvoljilo? Zašto to? Radi gluposti. Radi bezrednji stvari. Ja se od azor mu se marati. Pa šta je din za nas? Bajke. Ja imam osjećaj nekada mi kad govorimo o prvim generacalistvu, na za nas bajke. Ja to osjećam kod djeci u školu. Znam što, no, kad pričaš njimao islamu i pričaš, vekro, vekro, vekro, vekro, vekro, znam što sušaj, maš, ono fino sušati, gotovo. Isto kada se bio jednom jedan krat. I živio i razio, to je umor. Tako. U istinu, u istinu njihov odnos prema islamu i naš je baš nekako ono, zakon mi je čisto puta kadim svetamo, fino nam čitati. A danas da pa čitaš nije ove stvari kako su oni bili muslimani, ne bila, danas bi veliki dio muslimana rekli da su budale. Čet ćeš to raditi. Čet ćeš dati mi ne tako saspo. Pih. Puk piši što ima šelti. To je drt. Ko ti je ostao van? Kaj je ostao ovaj posanjik? Od nas se ne traži. tu. Od nas se kraži samo jednu je stvar. Zato kaže islansko učinjaci. Najmanji vid dobročinstva je da ne čini se zvijet. To je najmanji vid dobročinstva. Ono što kaže narod, ako mi ne, mogu, ne možeš pomoći, ne može mi ni odmagati, Ne može mi dirat. Ako nisu stanje da mi pomogniš, ne može, zbogat ti... će... Pusti. Pusti ne na miru da da ja radim. Ali sad ti kažem, mi smo svi spremni kritikovati, korigovati druge, mijenjati neke stvari a ni smo rizik kad je ko spreman da izradi pa kaže evo problem u Simana bolesna dijeta evo odmene mogu dati Marku Marka nas pedeset Marka je smara kad bare možemo kuptijam lijek suntit da aram Simana možemo kupiti ulita ruda jednite odmene ja ne mogu više muslimanu te gobi oda maka ne možemo ništa odni to do sjet 5 minuta i spomenju ma tadi ismoga odet I oto, nemojmo iti stanuti. Na svi mi imamo dovoljno svojih problema u životu. Sve nas, ili dug, i il nas muči poslu, ili nas muči ovo, ili nam je teško što što nam ljudi hoće otej din, ili ti je problem tvoje dijete u školi, ili je neko bolestan, svi mi imamo problema, bol. pa nemoj iti, nek ti bude vodilja bolan hadis poslanika salem, ko lakšava muslimano, Na dunjalku, Allah ćemo lakšati na dunjalku, nahirati. nek Neki to bude vodilja u životu, hoće li neko praktikovati drugi ta hadis, šta tebe blik ja volam, ti ga praktikuj, nemoj sumnjati u riječi Bože i posljednika se osvrdu, nemoj sumnjati u njegove riječi, ti budi na ekino da je to tako, ko lakšava muslimalno, ti gledaj li budeš vodilji koji lakšavaju muslimalno. Ne nemoj otežavati, pogotovo kažem braćo, čas, čas musimana nije lahka stvar zamislite oprosni hač najveća skupina koju se posljednik se obraća, neće posle i biti sa njima više šta bi u toj situaciji rekli, rekli ono što je najbitnije. da vam neko kaže, još pet minuta živiš te sad u ti pet minuta ima života reći šta bi ti oporučio svima pa ne bi ti pričao okravama i ovcama ti pričao nešto što ti je bitno e tako je Boži i posljednik se vam šta je napomenuo Napomenuo je života muslimana, napomenuo je imetak muslimana, napomenuo je čalas muslimana. tu i napomenuo. Da nije je to, je to jehtimo, ne bi to Boži posljedno srano napomenuo. Dalje, vi dobro znate, kad islamsko učinjaci govori, pravnici, kad govori o ciljevima, zašto islam došao? Između ostalo kaže, izbog učuvanja časti. Pa je zato dakle islam zabranio bludu. Pa je zato islam zabranio govaranje, pa islam zabranio ovu, pa islam zbog častu. Dajnik, bude i to kod nas nešto nacijeni. A ja vam kažem, braćo, pravilo je tako. Ko, ko, ili od čijeg jezika se muslimani budu sačuvali, ne budu lijeti, Allah će da da će im im sačuvan Tu je tako, Allah će sačuvat tebe od srednjih. Šta kaže, posljednice, musliman je onaj od čijih jezika i ruku su mirni, ostalim su mirni. Vidite, jednostavna definicija, ne treba mi jedan, dva, tri, pet, pojasnjavati neke riječi. Sve jasno ko dan, jednostavno. Šta je musliman? Musliman je onaj čiji su jezika i ruke, rahat, ostalim musliman. Eto, ne treba ti niko crtati, ne treba ti niko posebno uče da ti objašnjava, jasno, najti isko dan. Dega, samo ti praktikuj. Kad ti dođeš i da nešto nekome zjetiš, za neko nešto kažeš sužno, neki naupadne tu. Vi će razvoda ovaj jezik izlijeti je A ja vam kažem, braće, da i tako upravljeno. Da, Allah, sačuvaj onog, ko ne izlijeti muslimanom. Sad će Allah sačuvat I najme kraj, znaj, možeš čini dobra pjela. Ali tvoj jezik može upropasti sve. Ko se spominju u hadivstu kad se čovjek probudi? Pa svi organi kažu jeziku. Svi organi se obraćaju jeziku. Pazi. Jer ako ti budeš na pravom puntu i mi s tobom. Ako ti ne budeš svi ćemo im izdravati. Jer čovjek će gore po dženom i ostav dio tijela. Zbog jednog. Pa vodi prigodaj. zato kažem. Daj da malo sjedimo sami sa sobom. Da, raz, da, da razgraničimo neke stvari, da sami sebi kažemo, neću dozvolit sebi. U vremenu kad se zije ti muslimani, još da im ja život, da zdo, dovedem sredo tako znači, da musliman ne može ispavati zbog mene. Zašto? Što mi to treba? Da ukaljam čas muslimana ali muslimaki. Pa neću dozvolit šetanu, šetan se ponosi s tim djelom. Pa ja ću, hajmo urati ko što Hasan basi. Čovjek ga govara u ružnom, kupi njemu, evo ti. Evo ti. Pa bolan ti čini sebi, na činiš meni. E tu je, kažem, ono što nama treba. Život će nam biti slađi i lakši. Lakše ćemo živjeti lakše je nam biti bolan kad znaš da, da ti da su ti muslimani oslonac. Kad imaš jednog čovjeka u sebe puno lakše i ljepše živi. Kamo je da imaš skupinu. Ja Taj će bude musliman drag što ko dođe sa stane i kažem čest sa puta najbitnije da čovjek ne dozvoli da se u njegovoj kući karača čas muslimana. Je l poslije neko stane? Allah. Nemoj. Muslimani nemoj I bolje, ako i nešto ružno meni kazu, bolje da ne zna. Bolje, je nećemo hatari. A kad znam, onda ću ja za hatari, i može će tu postakom da ja kažem nešto o njemu i tako. I najedne kraju, nas deset koji se su srpnimo na namazu, niko nikog ne mere. Moramo čovjeka koji ne, ne pada Allah na seždi, a ne mora čovjeka koji pijet puta pada Allah na seždi. Jer tu ona akida koju mi non stop spominjimo. Nije. Jer to se ruši i kosi sa temeljima tijakide koju mi slijedimo i verimo. Toliko molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe, nama našim roditeljima, svim muslimanem, musliman, kada pomogu nisam muslimanem gdje godas. Allah, alaih vasalama, zahvaljujem Allah koji nam je omogućio da se okupimo radi